30 i drugo pitanje. Da li je dozvoljeno veselje žena sa defom i plesom? Dobro, to imože ni smeta kad bude neki svadba, neki fešta, kheli sestra sjedo nik se veseli, pa sa defom ili plesi, razumijeti, ali bitno je da ne slušaju ljudi njihov glas.